leo tuko katika mlango unasemwa babun fil amri bil ma'rufi wal nahyi anil munkari huni mlango katika kuamrishana mema na katika kukatazana mabaya qala allah ta'ala misama mwenyezi mungu aliyetukikia wal takunu kum ummatun nawawepo kati yetenu kundi yad'uuna ila alkhayr wa watu kwenye khali wanawavuta watu katika khali hili amri si khiyari lazima waweo watu wenye ujuzi waliosoma wawavute watu katika khali kwa kuamrisha mema na kwa kataza maovu wayamruna bilma'ruf na wawe wanaamrisha mema wayanhauna 'anil munkar na wanakataza maovu wa ulaika na hao humul muflihuna hao ndio wenye kufaulu ukitaka kujua wenye kufaulu ni akina nani basi hawa wenye kufanya kazi hii kundi ambalo linavuta watu katika katikaheri ileheri ni neno jumla Halafu nikaeleza kwa upambanuzi yoheri yenyewe ni kuamrishana mema na kukatazana maovu na kila siku tunasema katika kuamrishana mema sharti kutumia njia njema qaida ya wale wanaofundishwa kutoa mauhidha au kusomesha darasa wanaambiwa kabisa al-amru bilma'rufi bilma'rufi waamrishana mema kuwe kwa njia njema. Hairuhusiwi mtu kusimama akasema kuambia watu maneno yenye mfano. nyie hapa nyie ni wazinzi. Wayumwaache kuzini, Neno hilo haliruhusiwi katika kutolea maawhiza wala katika kutumia katika darasa. Kisha jambo la pili hairuhusiwi kitu chochote unachotaka kutolea mfano Ukamwelekeza mtu kama ipo wewe unavyofanya au kama nyie hairuhusiwi vile vile ukitolea mfano unatolea mfano wa ghaibu wa dhāmīli ya ghaibu kuna watu kama alivyokuwa anafanya mtume sallallahu alayhi mabalu aqwamin wana nini hao watu Asemi nyie Tumeza sala hata sema masuhaba wake hawaambi nyie anaeleza wana nini watu wanafanya namna kaza kaza kata, kata anaeleza namna hiyo kwa hiyo dhwamiri lazima kuielekeza kwa ghaibu usielekeze kwa mtu hizi ni baadhi ya njia za kuamrishana mema na kukatazana maovu kisha hairuhusiwi katika kukatadzana mema na kukatazana maovu kutaja kitu ambacho ni aibu kukitaja mbele za watu kwa mfano kutaja majina ya tuku, mbele za watu unatoa wanzi unaeleza habari hizo wazi wazi au kaeleza akwalu ishania maneno yale yokuwa ni maovu ambayo yanapelekea watu waone kwamba huyu bwana mboni anasema maneno yenyewe si maneno ya kusema mbele za watu mfano mtu akasimama akaeleza habari za mambo yanafanyika chumbani Akawa katika waanzi wake ndo anaeleza wazi au anaeleza sifa za mwanamke katika kumsifu kwake anapambanua kiungo kimoja kimoja kiasi ambacho Inapelekea wale watu walio pale wanauzika kwa hiyo haya ni jumla ya mambo ambayo hairuhusiwi katika kuambishana mema na kukatazana maofi usitaje kitu wazi hata, tukisoma katika vitabu vyetu ikifika mahali pa kutaja jimai Kiswahili tunatumia kuundama hili ni neno la ufumbo hatusemi wazi kama vile ambavyo watu wanapenda kutamka na kila neno Mwenyezi Mungu katika sheria ameliwekea namna hiyo bwana mtume amefundisha namna ya kumozesha mtu amesema kwamba zawaji tuka nimekuozesha maana zawaja maana yake nimekuunganisha na wewe mwanamume nimekuunganisha na mwanamke maana ya zauwaja. lakini wakati wa kufasiri unafasiri kwamba nimekuozesha na vile vile kile kiarabu chenyewe kinabotumika hakitumiki kwa neno lilo ni ovu haitajwi kitu gani anahalalishiwa halalishiwa pale kwa maana maalumu kwamba kila kitu ambacho lugha yake ni mbaya hairuhusiwi kukitamka mbele za watu. Hivi ndivyo kuamrishana mema na kukatizana maovu. Wakala Taala na Mwenyezi Mungu aliyetukia, "Kuntum khaira ummatin", mmekuwa nyie khaira ummatin, bora ya umma. Kwa nini? Ukhridjat nasi mloteuliwa baina ya watu. Kati ya watu umeteuliwa nyinyi ni mana ma ni swafwa. Ni tumeuliwa watu malumu ndio yeye umma wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Kazi yenu ni nini? Ta'muruna bil ma'ruf, namrishana mema, wa 'anil munkar. Kwa sifa hii ndio maana mmeteuliwa kuwa ni umma bora ambao umetolewa baina ya watu wote tangu Nabiyullah Adam mpaka siku ya kiyama. Hakuna umma bora kushinda umma wa bwana mtume Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam na ubora wake unadhihiri pale ambapo wanaamrishana mema na wanakatazana maovu Yoyote katika umma wabona, wa mtume sallallahu alaihi wasallam akawa nayo maarifa ya kuamrisha mema na anayo maarifa ya kukataza maovu kisha hafanyi jambo hilo huyo anakuwa amejitoa katika umma wabona, wa mtume sallallahu alaihi Wa waqala ta'ala amesema Mwenyezi Mungu aliyetupia khudh lil afwa chukua msamaha Mtume anafundishwa namna ya ku kuishi na watu wajinga wakati anawaelekeza katika kheri anawaelekeza wale makureshi makureshi Mtu anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwamrishia mtu yule mtu anamtemea mate Mtume sallallahu alaihi wasallam Sasa Mtume anaambiwa khuzila afwa chukua shikamana na msamaha Khul chukua manayo shikamana na msamaha wa'mur bil'ursi naamrish wema wa'arizan na nawafuzii wajinga usitake kupambana na wajinga yeye anafanya ujinga na we ukafanya ujinga itakuwa akija mtu hajui mjinga ni nani yule mshairi mwenye mulhatu al-irab anasema la tumari jaahilan fatat'aba wala yakun minka atubuhu fatu'taba Usigombane na mjinga la tumari jahilan fatakaa usigombane na mjinga ukabishana naye basi wewe ndio utakayepata taabu wewe mwenye akili yako nzima iliyokuwa kamili ndiyo utakayepata taabu na Imam Shafi radhiallahu ta'ala anu anasema nimeshindana na wanavioni nikawashinda lakini nimeshindana na mjinga nikashindwa mimi kwa sababu kumwelekeza mpaka akakubali mpaka wewe mwana chuoni ndio elewa unasema nini anaendelea waqala taala namsema mujezu mungu alitukia walmu'minuna walmu'minat nawamini wanamume, nawamini wa wa na waumini wanaume na waumini wanawake baadhihum auliao baadhi baadhi yao wanawatawalia wengine wa maana wanamume wanaume wanawatawalia wanawake <laughs> yaamuruna bilma'ruf wanaamrishana mema wayanhawna 'anil munkar na wanakatasana ma'af وقال تعالى: "نعم اسمى منجز مجهو الله الذين كفروا وملعني واماه واما وكفروا من بني اسرائيل كاتب بني اسرائيل ما يهوديو على لسان داود وعيسى وعليهم ومتهم داود ونا وعليهم ومتهم ابن مريم ذلك هاهو يمتطيكانا يا بما عصوا وكتوكان على يال معصيه ولو Asikuwa, wakanu ya akadu na walikuwa wanachupa mipaka katika sharia eh? Sharia sheria zile wazee walikuwa wanazipituka kuzipituka ndio kuchupa mipaka Kanu la yatana hauna an munkari katika sifa zao walikuwa hawakatazani maovu faaluhu wanayoyafanya mtu anafanya ovu na anaonekana anafanya ovu. kisha hashikwi mkono akambe baba, lipo anapofanya sivyo haambiwi neno hilo قَبِيلَ حَقَ تَذْنِي يَا لَمَاوُ بَسَ عَذَابٌ لَنُطَرَمْكَ وَنَأَذِيبُ وَتَّ وَنَلَاعِنُهُ وَتَّ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَالُوه وَلِقَوْا حَوَكَ حَوَكَ تَذْنِي مُنْكَرٌ وَوَتَّ وَوُفُّ وَتَّ وَنُفْعَلُ لَبِئْسَ مَكَانُ يَفْعَلُونَ وَوُفُّ لِيُجْهِ وَحَيُّ وَلَيَقُو وَكَيَتَّنْدَ وَقَالَ تَعَالَى نَمَسَّمَ مُنْيِزُ مُنْغُ وَلَيَتُقِيَا وَكُلِ الْحَقَّ وَلِقَوْا nasema haki yatokana na Mola wenu famanshaa falyu'min anayetaka naamini wamanshaa falyakfur na anataka na kufuru ataona matokeo yake Wakala ta'ala fasta bima tu'mar dhihirisha yale unyoamrishwa Wakala ta'ala na amesema Mwenyezi Mungu aliyetukukia anjayna alladhina yanhauna anisu'i tumewaokoa wale ambao walikuwa wanakataza maofu Valamu, azabu. wa akhadna alladhina zalamu waqata yanwataramka na tumewapatiliza wale ambao wamefanya dhulma bi adhabin baisin kwa adhabu iliyakuwa ni kali yenye kutia uchungu yani mbaya eh maana yake walikuwa hawakatazani maovu eh bima kanu yafsukun kwa yale ambayo walikuwa nafanya ambayo ni ufisqi wal ayatu fil bab ma'luma na aya katika mlango huu ni nyingi na zenye kujulikana wallahu wa rasuluhu aala soma kitabu cha sira eh?